الله اکبر وای هغه عزیز ما سره بچی دی نه بونې چې خلا عارف مردار شو یا که دغه سپی سره بل چې اس په ماګریو دی تعلیم اس په سمګریو دی شی بیا هم څه شې شو کو څراو سمګریشن حرام شو او که چې ته د هندو سپی سمګریشن نو هغه سره حرام شو او که چې ته دې من چې څه کړو له شان دې دمر آدمکளோ نو بیا هم څه نو چته علا جېلا شې کنه ستد به شي دا هغه شي به شي او تاسو پره کتل خو خو نه ځان لپاره بیا هم سریدا آرام دی ولی دا بي تعلم بي ادب لري خنجره نو ولی دي ادب نه لېځ دا کوي نو زه که شي حرام شو او که چته ځندې لانګه متواله او که مړ وو خریبه ولی دې دا زکاټی استراري وي په یلا کولو کې تا بسم الله وي له ذکر الله نو واز ګر اسمع الله یادو دیند الله علی پاګبندی چکه وی نو بسم الله اکبر وای اور دې دا وے وات کو الله وئی د الله نیدن الله تاسو ریساب کوم چره اسنه حرام نه خوړی محمد د بیا دې مونتاوی په مونډو دې اجنه چې په مونډو نشی سالم نشی الله بده سہی صاحب ری الیوم ای الاناء الیوم کلکل په موندا نن پس مطلب داشو وحل الاحلاک فی تزورات و اب وطعام دا دا كتاب. دي دي. در در و تا مولدين اګر کی خدا کی شاندار خلکو چې د یو د کتاب کتاب ورغه متا کتابیان دي امریکان دي د امریکانو خوراکي شي ستر پر حلال خوراکي شي نه تا ته د على ود خنجر نشه غږ کمشي نړۍ نغبر خريبا او الا چې کتابي کنه چې کتابي لاري کتابي على وسري خنجران شري کنه دا سنې دا کوټه د ښا زاندا الکتاب بل کتاب نلی دا ولي دا زناد قدي په نوشي نه په خدای د یو اقلیص نه په خپل کتابه اتنشت نه په اسال زمره د یو اقلیص زګدا د کتابیان نو تللی لري او دې ته مونږ شي په سوي د کافرانو دي د یوو قوم د مشرکان مده او دا کتابي کتابيات چې اوس خپل ځان لپاره نه دي ساتلې اوس دا وه زمانه کې ال کتابو چې ځان ته موحدین او انکار بر مشرکان کوزان د بتو کار بر کافرانو کوزان د مسلمانانو ويل جو کوی نه شي د اغالي کتاب دی پیغمبران اسرانیانو او يهودو نو دې يهود لفظ باندې خدا ما ځای بشرو پې دې افتخار زاندته نه ویلي عمل عمل زموشکان بیا کو خزان ته وسويلي اي يهودا نصارا ازان ته مسلمان ويلي الله ته دغو خورازګه حلال کړی مسلمان ها دغه شي او تعامكم ساسو خراب شي كندي فعل الله ماوجد پر حلال دي والمسنا دغه پودا مانه خزه مینه مؤمنانو دایماندارونه والمسنا دغه پودا مانه خزه دام رضاونونه مسلمان لپاره جواز ده خو دنه به ما دا دځله د پریسنه دا اوسانیم ځان نوی ځکه مه کوئ چې دا تعجده دینه سموینه دي انکه په دې کې اوسم د شवीसوک چې هغه آسمانی دین منی دا یې پابند کی دو بیا څه ده ټیک ده اوسم کی خوښه اوسم سیده عزت ته مونږه کله چور کړه هغه ته مارو نه خل مو شینه نشي تاسو په دا مننه ما کې له بدلمن والا مون ته حفظه جوه دا نه ما کې له تاسو څنګه وګور باشم فرط یارانه جون که مجودی رای و اما یک فرچاج کفرو که ایمان رو درونه مرتب شو فکر حبیت عمل یکنان برباد کرده اخفل عمله برباد شو عمل ولی مرتب عمل بربادی که که نه عمل بربادی که ایسی نه اشاره او دیر غبه تاوکلووه چه انگریز خودی واقع است انگریز خودی سکلا واہ زاش نشے دا وی پسر بنیا گل جنا مسافرین نہیں او کدین دی, دی پروسن بوسطات شو ورکا پیرشی واہ فلا غجنل خاصن باغت کے بعد توانیاں نہیں دست ادب مسلمانانو خرلانی او پر جائز نہیں مسلمانانو خرلانی چڑتا روان نہیں دی کتابیاں پر روان دی کتابیاں خرلانی زمن پر جائز دی ما جل اللہ ماشاء اللہ تر شو بنا لِلْكَافِرِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا کافر پسنه چې ګمډه موږ خلانه دا دا ماشي خدا دی او بل دا د خزو ځلې خزو ا قید کمزوري کې نه متاج خپل خلانه غلا ور د يهودي یا نساله سبا او مرتديشي کاپير شوی وي نو زکه د حکمت دی چې خپل خلانه مور کوه ضعیف قوم دي داو خلانه داولا کېږي مسلمان شي ګټه بام با نو خپل بام ګټو کی خزیفا ته مداین باندې ګورنه او یهودانو اخس کې وای یهودانا چا اخس حضرت چه فرض او بیا حضرت مررج له رو تخادریبه و استادي په خده قسم چې زما خدوره سي د حضرت الله پاک ورته ولې سبا زیریګما چې ټول مسلمانان به یهودانو خزي واخلي او د مسلمانانو خزي با شي پادشي وې ته بږي ولودي نو مسلمانان باندې څو لا غترا ته مایل شي او دا مسلمانانو جنته بچو کاهلی بیا او بیا دا خطر زما پیدا کیږي چې دا غوی په وجه بنیرزداري دوس راز به فاشېد مسلمانانو ایسلامي حکمت ته بیا سخت مزور ضرورت وي او تاریخ ګواهد چې کله مسلمانانو د دغشتان د يهوديانو د رضانو سره تختلووي کړی دا نوغړ او توبید اسلام راغلی دی تاریخ تلو دي خلا په امير المؤمنين عمر ابن خطاب رضی الله عنه په حکم بیا د ټینګي رضی الله عنه امير منال قصدي فرض دي یا الا لري کړه او زه امير حکم کړي دي امير المؤمنين ماته څه حکم کړي عمر رضی الله عنه ګداشي ځوان کو نو کنه یا شتي دینو یو یو خزه 4 غښه ولمر شي یو دنه یې وخځوي له نور نو خپل نور په هغه ته ویلوري دی شودو کې وګرځتا نه شودو کې وګرځتا وګو کې شودو ګرنه په څو نه زبره مسلمانانو وګو کې شودو ګړی هغه زمانہ کې څه کوی چې شو دوی که او په رغو دی وواچوې دې لري شي چې هغه دې پنيو سبب خالص کو پیسې وډې وروغ هغه توې موري ته خبر نه وي وي ولي وي امير المؤمنين اعلان کړل دوی موږ ته خطاب رجلان وو چې څوک با په شو دوی کې و بنا چوي وي ولي استعذ حالنا جمهور المؤمن او دروځه کیږه دا خبري اوري و پرسه نه آولایو ته خبري کیږه دا نه ویلوري استاد دې خبر نه با عمر سے څه خبري ته تم دې تورش پدا رمضان دې څه خبري څه ځان خونه دي هغه عمر ندي خبر نو الله خبر دي کلا ها هي الله توي کی الله یی دی الله په وی pore ز قیامت <متحدث> زمانه په تاسو کې ولی تا د امیر المؤمنین خبر نه ومانه دا امیر مېني نه تا ته مابا نه پرځي کته ستور څنګه یې کته نه کیږي د زو محمدي نو خپل غلام تا ویلې امر شیخ شاه و چېر کا دروازه کې څه کا نه هو کجدا یې نه قتل واري چې دا شادي شیدا ده که غیر شادي شیدا او د شي امينه مانندګرې نه دي دا خو د اصل سره قابله ده چې خپل ځان مزه ووخله الله نو سارچه بس خاص چې نه یې چې ما وافل مړو خزې کندو او دا یې یه چینو رومانسې وبا ټول جتا سودا ینه واه لکه سښت تا ته باشا د واه لري زاحم پوه شئ عاصم رجلان هو هغه واه خصه واه عمر ابن حطار رجلان هو دا غینه وی چې کوم نن نور د شو دغه دغه جنین نور وی پیدا شو دغه نور عمر بن عبد پیدا شو څو پیدا شو عمر بن عبد العزيز رحمته علیه پوه شئ نو دا اثر سلام ما دمرط لار اصل په زمونه کې کو نه دو چکله شدنن او دغه نیاد ابن عبد خو دوی سره ایت شوي زړه د عمر سره نو سې نو سوي کې راځي د ابن عبد خو هر صورت بار صورت عمر سره حذیفره جلوه کوي لو چل لري کوي یا ایو الینا منو مومنانو دغه څومره مسلحد یې موږ عمر مسلحه ذکر کړي یا ایه ولنا جما مونې مسلمانانو اذا کنتم کله اراده او برتا سوده ټول مانځتا فخرو جوا کومه تاسو نه و کړي اواز ما کوی ځای اوای دی کومه تاسو نه وځي تر چنګل پوری اغایا پم غیا کې داخله و هم صحود روسي ما څوک خل سره ما ځب زن د کوی ها نا تا وصل نکړه আজি جاتو هغه ما څنګه دا تشریدي سي کوي نو څنګه دې بیا بیا یو ماشاالله مګر ي بيداد نه چرنه نفرت کوو عايسې اندازه هغه اوس ما ته مخې بيدارته کوړه ایک نو شو دا دې شو هاګه وا چې دې شي داشانتا خلاص. بدات بجنیستجه نمونو سیبکیزا پچکنمونو دوا گوتو بدریکتیشی. داز دېګونو داسي. او بیا جن دا بوجی خو ساتلی دې کانا نو دا نه شتا. چې د بازار ور غزهتی او دجکا دا و مسلاته غما شال. دا نه شتا. هی. اودام نه شتا په شریتی دا نه دا نه شته. آلباڅه هم ورسونه دا نه قلل. چې کله کله بغه د کوڅه د غوګونو پاره و نه یو واخستی. نو که ته چې داسې او وګورئ نو ته نه نور نه یو په واخه خلال دی او ځرونه د کاخ خلال دی ایله دګی ایله دګی سنت چا کې حدیث من تبع حدیث پښته او جامبر اسلام ا وزایده ہیزایده دازا 29 سویخه 29 سوئی جامبر سمتیز نوونو لاس کیو خوست دشی دشی وڑ ای لال چا پر دی وای حدیث ازما پایل دغه ټیک دا قرآن ماده په امبال سم ډول کې نن دی خو چا ویلی ما ویلی کسي مونږ چې کوم حديث مرفوې قرآنی آیات یا حديث مرفوې چې مونږ پېښو غوا نه نو داږي آیات پېشکې او داږي حديث مرفوې وب پېشکې مونږ بکينات کوو او چا ویلی ما ویلی پسی نه کړو یو ماصلا یو داږي نه دا او زکه بذات دی چې پیغمبر صلی الله او دغه کیفیت څومره ثابت دی څومره حدیث کی توګه جواز په دې کې دا حدیث ترڅو دوهره د شي نو لحاظ او موږ خدا شي ولالي او مکمل تلکم دین او کوم قرائته نه نو جن واه لای د فرض نواله تر مستحبات پورې جن مون ته مکمل مکمل ته به سم دنیا نه تللي او دا د می ترمیماتو دا نشتي او دا چې د څوم نشته دي دا زرو نشي د وسلاجه ما سره څوک با سره وکا او د وګونو خلاص خلاصې ده او د بو د ا ټول د کومو پرکو کې نوې کتنه او کله کله په امسوم جنینات لاسونو سره زستو دا او دصکی دنه نه خلال صنعت ده کنه دپاس د دې او داس کرا کوم رسوغه نه کرا په دوران او دصکی خلال دغه تو دا صنعت ته یاد خو یاد خو څو نه ته پینځلو کې او پینځلو کې یا په څرې باندې خلال کول ګڼه ګری راځي خوښ وې کې وې کې موږ چکو اسي زمونږ خپل نظر دی چې اپل څه دې کوي اشنه چې la mirio da bila mi tan pože dvohlba napatišiš. M Al zznanim mi na raz sato hadiske, ali zznam, میناراصه مستدیک امام سے یوشندہ حکم صاحب دی امام شافی سے بسان تا کی د لیکي در حجیت کتابونو دی لوی جنجال لے چالو زنانی او چونکه حدیث دشمسته چې کومه مسأله کړې په وګونو باندې بیماين زه یې فریضه درېهی په دې کې حدیث دی او وګ باندې دا کومه وګونه مسأله زه د دې چې چې په بدلا سره د مسینا علاوه ځانو په پسې په احتیاط تمری کې چې نه یو بسړی واړو دا وګونو مسأله کې احتیاط دې کې امام صاحب چې دا وګو کاپېري شي ګنه نه پرې اله زنه خامشاو ما شاو ما سره څه څنګه کوي نو زه تاسو دغه بېداد ما کوم چې اما چې تاسو څه کړی دغه بېداد نشماینه اما دغه بېداد وایم اما دغه دغه دغه دا دا دوباره چې تاسو دې کوي دغه دغه بېداد او بیا دې کوي دا نشته په اسلام کې حدیث دا شتا مسو زقبت یمانه من الغل مسرب رقبه جامانو من الغل یا غل پښې نو درقبي مشات چوکينو پره د قیامت شي په دې غاره باندې بتوک او حدیث تا حضائف تا او دا رقبان هم مراد دا دا دی چه دیز نسلا سنن تا شروع کردی دی او دا سور دا دا چرتا او دا سور کنه ماسو رقبان مانو نسل کلو دا دا دا شئی دا دا نگری بیتر او اگر که فرض خدا دی چه سڑا دا دا دا زیمانی ماسو که فرض دے او طول سر را گراول دا سنت تا بس چتهری پساری وکړی چې نو ستاسو نو کړی او نو چې راځي نو استرا بد سره زو طرز مګی زړولینې خصوصت دې سونات نو او حدیث ما راشتا چې مشوره کبه جهانن دا دی واشته خو ضعیفه او یو دا دغه مقصد هم داري شي دا د کفام رودي کفاتک رقبا مې او دې ته زو خل قوم دې نه دا او دا یقیني ټولوسي کې کتابونو من لیکلي چې مسول خلق او دا خلق قوم کې راځي دا شو ما سره جایز دی او کنه چې نیلو سي دا چا امام زمونږه امام چې موجوده دور کې تو پنځه بجان امام دی څو ده محمد حسیني ني لوی خالي ګندې لري هغه په حقيقه عالم دی زبردست یو ني لوی صاحب مونږ غواړو هغه په یوري صلا کې لیکل شي دا ثابت دی او دا قيوري وایي تشکل دي مونږونو نشي ثابت دی او تمبا زم دي شروع کړي وال دوباره مستقلا نو با خستر او د دې د شي کول دا په حصہ د دې نشته اوس په څه خبره ده غصيده کدي شي چې والله یوهیتنه بشی نه ګمباله ولاتره زم له واګه تا چې فلکړ زم دی یو واجله کو ملل کعبې ریختو وینځه تر کومه إِلَالْكَ بَيْنِ تَرْفَقُو پُری وَأَرْجُلِكُمْ دَذَوڑ قِرَاءَتَ مُتَوَاتِرِ خَا يُو قِرَاءَتِ رَايِ وَأَرْجُلِكُمْ دَيْم قِرَاءَتِ گِدَالِ وَأَرْجُلُكُمْ کِچَتَا جُلِکُم جل جل شِ مَنَادَا جُڑِگی وَم سَہُو مَسَوکے تُسَرُن بَانْجَاوَمَا وَأَرْجُلِكُمْ پُخْبُو بَنِي وَم سَہُوکے إِلَالْكَ نشتا مصح علال دا شعار دا شیاغانو ده شیاغان مصح پخبوبانی کهی اگوی غسل در رجلینو نشتا ده غسل در چنشتا ده؟ نشتا دا چه مزر ده؟ شیاغان شیاغان خدای در رحمه چکو قرآن خلد شیاغان چنی در قرآن خلد تو منا شرف کی؟ منا کی یو ما خستان ده منگا نا وقت رسیدو جمع ران د چې شوه ده نو altitude goor ma muftis zung Abdullah mufti de cha تور شغاغ وسستنی جامې سپین پټ سره چې نه کې دا امام چې کوم کو او کاری سربرېل میا ته د مینا چې کومه نوماي سیدہ ازمنګ امام رائصر کړه دې شهت خوړشه څوک سره زه به نه زو کله هغه وره ده نو ماي له ما مې ته دا سره هغه لشي او داس غلط کوئ دې او داس باندې ملای و چې ګوره تاسو چې کله د او بده شړوي داسی او شریعت طریقات اسلامي طریقات د جدي په اوږه بده شړای او بده شړای په څه طرفه ما وې ته قران مني وې استغفر مني قران څو مني او غښته دا قران محرف مني کنا غا سالم مني ته محرف مني کنا سالم قران چې څو محرف مني او غښته قران غیر محذف دے او غیر مبدل دے غیر چکو مغیر دے ام دا غشری او دا ما کوئی چوک دے تا چکن دین محرف نوبیا به غٹ کاطره ما حسین مبارکی ست چا کیدا کناغا التبوتیموا التبوتیم ما استاسو مزطب تقیرا ساز مزطب زڑی کی استاسو یو سی او ظاہر بسین قران دا استاسو مزطب دے بیا ما چا متا نا ویل الحمدللہ و زہوپ پدی کی امام نحو اکیز سیما مطلب استاز ما اپن نحو اکی رازی چه ایلا ده انتواد غایت پارا رازی ایلا سر پارا رازی و ایلا لانتهای الغایتی انتهای الغایتی ایلا سر او انتهای پا مقابل کی اتداوی قرآن خدا وی منتا خدای خدا وی شروع ده ده نکوی ایلا المرافق قنل پوری تر څنګه له نو تاکم زین چې څنګه دې شروع کول او وېستل ته دې زنه ما شروع کول زه ته ما ته پیښته دې قرآن کولې دې کې سوال وایسه بتا الک مانه من سره دې الک مانه چا سره من سره ما خا ٹھیک ده نو الک مانه من سره خپل او سره منه من ته دل بیا اجازه ده او حقیقت ممکن به نو سیرت اجازه نات وې دې ته په فرسي کې راځه سوال شروع لا او بلګې هم پرابوي کې مله امام چې کومینو په شيخه چې ګارواسته ښه خاندي ماشالله برکت او یو شیخ وې نات دې شیخ چې تا نګې له ما دا چې امام دې کوي په بلګې ما نو په دا راځي کې ما شروع کوي شیخ مهرباني او کنه ما هم کې او زم مزمنو وخت ته څنګه څنګه موږ باندې تاسو په نه نوې او کجې کوي تاسو سونيان خل او پرځي کوي چې کجې پرې جوه داسي دلته شیاو دلته زمونکلي کی ځکه موږ د شیا دی ته حرام پر میاشي چې ته د اجنه ورځو نه چا په ځه پاشې دم تقریمی شروع کو په دې شګان راخلاشم ما با جوړ کی شیا ته کوي هنه په دې حداونه دا یو قسم کله کله تسړی له موږ دی چې منبر ته نو دغه څنګه ناسو سمېل مانوز من د محتاجانو د پنجانجان نه راغلي زس سره دا تقریبا کو خو خصمه او څردل یو سړی چې لا بوتلو دغه ملمانان دي ځوان په کیناس پنجابی کې نه ګیا دی اوس ګړی ما کوشي ما هغه یو دلته چې ادا ما غټکه ما قللید هغه غټه په پنجابۍ کې لګيای او زه په ټي کوي جاما ورځو په پنجابۍ باندې زم غليله نασم بیا تاخره کې ما نه ته پوزوک چې ساده چې سببونه چې ته وینی ما یې پنجپیر کې وینی نو دا سم ټي ټو ته زده چې وسره سم پاتونه د پنجپیر کې وایلي خا یو ته پوز کوم ما بالکل کولی شی ته پوز دا کوم چې حضرت محمد رسول الله چې دنیا نه لاړه نو 5 داغینان در علي رضی الله عنه په بد سپ د خلافت بیعت کړو که نو کړې ما وې چې ګمنه نو شپږ میشتي نو کړې او شپږ پوری حضرت فاطمه رضی الله عنها جوړه وا داغې دا خدمت واجبانه اوسګر شو نو او شپږ میشتي بعد بیعت وکه میچالې بی کړې ما استاد دې شهغان کتابونو وای <تصف> نو <تصف> شي <تصف> کاشف کلینی مازه دا لیکلی چې بیا دې کړې داري نه جل بلاغه داري دا کی لیکلی چې سر شپال مې سي بیا دې ما مې ساط لارم شو یو ټګول ارتست زګولې څنګه ماړو مګړه ما چې زما په تقریط تاسو ښه پوه شوې ا تاسو تقریبا چې کوم نه نو څو ښه پکیږه معلومات دا شو چې تاسو یې نه کړم به تاسو به ما ښه ما چې دا ټول خبرې تاسو نه بلی زما په سره ولي ته پورته پويګي ماي خامغه پويګم ته توه ماجر انسنه پويګي ولي ماجر به پورته بنط نه پويګي ولي پورته و سرته پوي وی عمر صاحب یڅوک علد مسلمانو تنزیه کاله باد او والی صاحب دغه کله مې انې خو شکر عمر خوشو ما عمر صاحب خوشو وی ای اط تایب ومنځل نه کمال ازم بل او ما ویلی نو وروسته بچی باغه بهتري ما غول مخله خنځرا او ته نیلم کنه سر فري کړو نو اهاس مبارک زړه دغه مننم نمن مرامی ما وی ته مل مای غنی تو ما واجلې وې رومارس ته دغه خبره کوي چې ګل خور سړی نشکنده د تا کړ د بیا کور زالو بوخاری درسو خوتا تناسي چلاوات کي دغه شي ما دایاتو وام صحو بیروسی کوم ارجلو کو بوخاری بابو مسجد رجلې دی ابابو غسل رجلې دی سن علی نی ولا یا علی رجلېن دا یو باب ده بخاری کی باب و غسل خشلی نی کن نالی او اللہ یوسفو علن نالی دا میویف اگر تاورا مکنه پزور وزورا ماغا مالگیتوش آگر تا بی خود دا شیگان داوی چی پو بانی مصر کون لی غسل نیشتا ایمان بخاری پاگو بانی غدو کون اگر رو را پاسید زم خوال را پخارکتی اندی دا شیگان غتارا میانی نو چې زما خو راغلي دا آيات روانو چې دغه څڅنګ ترجمه کوي نو ماتوي وامسحو بیرو سیکم فاصلوخ ماخ تیر شو کنه کنه کی تیر شو فاصلو جواکما هغه ځکه افاصلو جواک ماي د من المراثقه او دلت وامسحو راغله وامسحو نو رستو بیرو سیکم ارجلکم دی وامسحو پس څنګه چې حال جو ذکر کړیږي رښتید غسل د کنده نو لباسی دا غسل د کنده تر لباسی کنه قران غلط مایتا نہ وویلې دا وی او د نهو ګرامر ویلې دی د شیې ویلې او خو بیا ما چې ښا په نهو ګیدا قانوني معتوف توښته نو معتوف علی کی د جروص باندې اتر دی او منصوب ویا په داسې ما ته اوس وکړه و ارجلکم دات وجهه کوم باندې په دغه ځکه په زبر دی ها باې دیه باندې هم زبر دی ارجل کېږي دغه ارجل هم زبر دی شو دا اته ته تاسو شو کومه شوه باندې شو سره یې مګل وکړه د سیسر خدای په بل کې نه خدای معلوم کنه چې دا ارجل کې را ته متواتر دی وا ارجل کې را ته جوړه وارجلكم بيدن دیگه نو نو متواتر سره حکم ثابتې کړه ثابتې دوه ارجله غصفلو باندې راځنه وارجل شنو بیا نو بیا زمون سنیا نو دا جواب دی چې وارجلكم داجر جوال دی دې تاسو یې یارو جووار د په یوه ځین په غونډه غرید واجر دامه یوشوی دا دا د دا. قبيله نه خریب صفاته جوهرون دي او صفاته چا شو د جوهر دی او خریب د واجر جوهر زبن خریب دا, دا. دا جرو جووار او دا جرو جووار مسله چې د ابن عبدالرسول د شهادت نظم تاميل کی عبدالرسول نه زګزه کی چینده د اجر ارجل جر جواب د اجر هغه چې دا نه غلط دی په کلام عربی ثبوت نه لري ازمن قاضی شمس الدین صاحب لدې چې دا په کلام عربی کې ثابت دي بیا دوی جوابداري ازمن سنیانو چې دا الجری چې کلام مجرور شي دا اجر جواب نه بلکې په حالت تخفف باندې بنا ده کلا چې موزی وی نو مشکوا مانساو ماساو کې بیروسی کومه و ارجلکما کلا چ پر پوه کې موځي په موځي په موضوع باندې ما څه شو او چې موځي نه بیاځلې پر بل قره د امالوک اوات جوړ کوم بیا ویزه بیا ویزه په یګه کنه اځای عبد الله مسعود دل تاسو چې ما صاحب موضوع د غبن جراب باندې ما جایز دیو کنه دې ما څه تجربه باندې څه شه جایز دیو کنه دې خو جرابونه باندې ما څه ناروا نارو. نارو. او کم حدیث سراغلی ده ترمیزی کی مسحا رسول اللہ سلام علا جوربه کم چه مسحا در جوربه نو حدیث پر ترمیزی کی راغلی ده. دا پی اتفاق دو محادیسین و سر ضعیف ده عبد الرحمن بن میراوی ابو قیس اوادی اگا پی اتفاق دو محادیسین و سر صوری راغ دا ضعیف ده کمزور ده او ضعیف حدیث سراغ دو قرآنی حکم او نس قطعی منگر چک خبره کوش اگر کہ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مذهب داري چې مثلا الجوربين جائز دي او پېځې دي چې موږ امام سے مذهب کلی کرے ولی زله جزایف حدیث سره موږ چې د امام صاحب خبره نشو مناله او صحیح حدیث کې نشته دي چې نشته خپل مثلا الجوربين نشته کنه د اعلی حدیث په اتفاق د محدثین سره ترې ظائف امام به حقید ضعیف کرده امنا حظم ضعیف کرده مولانا نجل حسین دهلوین ضعیف کرده او طولن حجیسی رو ده خبر کرده چه ابو قیص آوادی ده ضعیف راوی ده پوی ویپم خبر بانی امام سیبم با کم جا را بینو بچه مسر جایز وی ده اغا جا را بین ده چه, چه اغا سخینین وی مجلدین وی اغا پر حکم ده خوفه نو که ده نزده مسر آواده پر حکم نو او خوفه نو خوفه نو ده سکی ده ہہ جائز دی په توتور سره ثابت دی مشوره حادث سره ثابت دی زکات نو کتاب الله باندې د زیادت او د غیری تاقید جائز دی اما خبر واهی سره آیا ضعیف حدیث سره همون څه نشو کولای یا نسخه د کتاب الله غو نشو کولای ترکه یا احتیاط کړي کړي چې جوړبېرو باندې مصحونه شي او به خپل باندې کوي په وینه ځي او په مزو مساو کوي دا غو باندې د جائز وی چې په خپل پکې تینګې la puita al وَاِذْ كُنْتُمْ جُنُبًا كَجَلَبَتْ كَيْرُفَتَ تَحَرُّ وَاِذْ كُنْتُمْ مَرْزَأَ كَمَرِزَاجِ يَا تُصَبِرْ يَا لَاشِي وَتَاسْنَا مِنَ الْغَايَةِ اللہ نعمت پتاسو بانی دا پورا جے چا گناہونا دتا معاف کرد آدارنگی ہدایت اللہ لیمان اسلام دتا نصیب کرد آدارنگی تاسو تا تیموم روا کرد پکانیو متیانو بانی تیموم تیموم روا یاد بندی پلاکتر او باشیو وزترور نعمت اللہ یاد کے نعمتوند اللہ علیکم پتاسو بانی ومیساتو لگواسکا گمبی آہاں کا مضبوط وردہ چکم تاثر کردی دا آمو شي تاسو وای سمې نه نو غوړید واچا نه موږ او منلا واڅک الله د خوې نه ویل غي ان الله يقنن الله صدور په خبر باندې شي تاسو چې موږ پچکړی دي تاسو نو چې پړټی نه هغه الله توګه یا ایو الله جنو مې مسلمانان وکون شي قوامینا کوشش کوون چې په درې دلو کې د پاد غوايه په انصاف سره یا قوا بنا بشوذری غیل الله د ذات کوون چې په سره ولای ځمانه کوم شروع چې وروکلنې ګوځه په خبره باندې چاسنه چې بینصافیونه بی ته یې دیلو انصافو سره اگر د ساو اگر د ساو اگر د ساو ده عدالت د لاس نه مور د عادل شری اقرب التقوا ده ډیر نږدې ده فریضه دا دې ورته دي چې فریضه لري کوا یذلوه قبل التقوى ویری د الله په خبره باندې پاتاست کوي وعد الله له دې نه وعده کړی الله جل شروه تاسو اما صالح کړي اللهم سترتو امر پره را سورجلویا جوړه آ کسان چې کافرا دي ما آیاته ونه ولې کا سبو ځینداځه جهنم یاږي د زخياني یا ایواللهمانو اے مومنانو ذکریات کې نعمتونه د الله تعالی په تاسو باندې ایزاح ما وایي راځو کې او قوم قاصو کې او قوم ایا پسو جوهته چې لاس نه خپل تاسو ته فکفید یوهما او باندې ایثار کړو دا غو لا سن ته تاسو نه حدیبیہ کې د مځل باندې د حمله په ځای کې کسانه کوښوي نو تان یې دغره نه هغه یاد باندې محارب قبلینا شش کرده و یا گورس نمیه و کپیر چنمو گورس نمیه و کپیر آقا یوزاه لبنه سراط و سلام پیوزاه که ملگری چند تا پرا 학وروارو دی دیر آقا او تون را اویست آقا یا اویست آقا یا اویست تا برانه چو خلاصی آقا یا ما با اللہ خلاصی اللہ اکبر نبیه چیدین آقا یا تور واق است آقا تور رکتا و شو آقا یا تور را تا بران څو ministre ye. او چې ما زما ملګري دا وځای راځي راځي وګوره دا څړه چې کنه دا چې راځلې او الله جل شلو مو دا کاجاندې سره ښار مولي کلاړي نو الله دې داسما احسانو داسمانه ماتو چې دا کنه دې دې را نه کې توفیق الیکم اې دیهون و دې دې الله نه خاصه فالو پرې مومیت اې نه خاص په خدای دې ولقن خذ الله بي ساقا وزد بني اسرائيل قبه ذكر كيد يهود و ما بعد ما تو لشا كار دي لشا كار دي يهود كا دي نو يقينا خسي الله مزبطه بعدت بني اسرائيل نا مقرركي امين ممبران, ممبران. ودلس كونسلران زامینا اغا تام نقيبوي شاهيد تام نقيبوي امين تام نقيبوي او امام شافير احمد عليه واله هو الذي انقبوا عن احوال الناس اي سودلتهي ته كم پاکستان مچ کدنو خلق را خوشكري دي وسار ويتاسو پکلي کي غريبان گوري ها اند زکات د پاره کمیو نه وګوري بس دا چې د ملکانو د خزانو د نواب غریبانو دي کنه هغه لسه زکات هغه ورته نو په کلي کې غریب کو دال د منتری او زدار لري ما ملکان ملکان ام ملکانو ملکانو ورته په لاره غریبانو دي نقیباته وي غا نقیب نقیب چاته وي نقیب چاته دغه شانت نمایندوي یا زامیر وي یا ګوی کړون کې یا يا الذي ينقب الاحوال للقومي ينقب عن احوال القومي ويفتش انهار مفتش تقوم تصوي نقيبوي مدارك يا مفتش فيني شيده جاسوس يا مميندا يا جكم دي نزري سرفراد دقوم دولس قومه ودار قبيو مشو مميندا و خلاص كونسلر بلجيات انتخابات انتخابات و انتصابات و التا شنو يوم دي سابين من بعد يوصل انتخابي دی یو پانتخاب سره دی یو انتصاب سره او انتخاب چې کمنو داود رضانو قانون دی کنه انتصاب سره یو قوم مشر بمخرش او دا مشاورو منتخب کله شپږ تماشر شپږ تماشر شپږ ما د مشورې شکم کسانو ولمرسه چې منتخب کړیو نو من دا پوټونو منتخب کړیو او نه پخپلو بچوونو منتخب کړیو ها پوټونو باندې نن را پخپلو باندې ته نه شپږکه سيزه شورا کې نه وليو چې تاسو شورا شمه تاسو جې ټوک منتخب کوب سهیله او د خلکو نوټونو نه یاخستې کنا د ټونو په ځای یې سره موږ باندې اوس امیر مکرره خلک د خدای دوناس نکی بار الله تعالی ژتاه سماګری مکتاب وقایم کړو نه او ځکه چې امر په امانت دی رسولی تاسو مان اورځم په پیغمبرانو باندې پیوږی پیغمبر باندې ایمان ما ویل چې د ټول کې پیغمبرانو باندې ایمان دی د یو پیغمبر نن کار کوځه دونې تعالی او ځړې لاله کړل دلته نه اوسه ساری څون باندې وې شو کسمه تر راغلم ها دا سره مزه له خو دې مکه نه له خو ما کله ستو کو کاندانی زور شابه دې را تکایي دلال پاره غلي ولار لا باسن له څنګه څوک را ته وکړا د ایمان ته الله مان ته چا درو کړه دا الیکشن دم نه وآمنتم بالرسول وآمنتم تاسيمان رو زما پوتي رمبرانو باندې وازرتمو دعوس ادي कुमा कोना صدق اتعذير تعذير جي سرا ندا پمناتي انا سرا نسل سرا تعظيم وتوقير سرا ندا تول ماني سيديقا نعذرتمو او پترووده شې توقير تعظيم او د امداد کول کارځبان کې د الله رضايت پر کارځ وکول همغه وخت د ریکماتاس مصیبتونو داهل بګم جنت الله جي عربي لادي دغه نور نشا روستو تاسو نه فقص الله ایکران دې سړیو را ککړه سمالار فاطمه انقزهم فسبا دما تول دجو عقلي واجله الله سره کړیو لان نوما مامزي تو رسول الله وي چوچه واده مانته اغتسوي لانتي اني رحما درحمان له دې کوره تا وی لعنت اي عذاب وک يو غازابو دې باندې دا مخه شي شي شي ها به طرف ته چې نورو دا عذاب وک نو جوړه او مسلمانان له جزیه ورکي حتى يو تل جزیه دانیجر وهم صاغرود جزیه به او چې جزیه چواس سيو چپې دا به ورکي دا دا ذلت لا پښ کې یونیکلکل یحالفونل <تصفيق> کلمہ ذوبہ تغیرل <تصفيق> کو اللہ <آه> حکمونلہ پس دکر زینونا ان د اللہ حکمونلہ تغیرل کو لقد تورات حکمنا یا محمد رسول الله جکم صفاتونه تغیرل کو و نسو حزم ماذ کربی دی پرخره یاد قصه یاد خطای خطای خلوق نه نشی کړه خدلته نسونم رات ترکوع عمدن مجاهد وئی و نسو د چې به فکره دغه شي تاسو قرآن مدان پریخې دې کاسته هغه بارخېکم بارخې نه چې دی په نن نشه د ورکو کې دې سره आम्ही شپې تا تل خبرې کیبه او خیانت باندې موږ نه وینم جزون الا قليل من له کسانو چې نه خیانت وکړه الا کسانو چې خیانت کړم ففان هم که جن واس فچر شدي پروا نه کو په دې باندې پروا یې وکړه یتن الله تو مینا محبب سازی نیکي کون فعفو وصفهو یا آقا خلق چکم لاحق بیان شوی نینی اقونا در بزرشا تر شدی چکل جنگ مقرر شنو بیا خصوی نشتا دید ما افقاوی خبر نشتا کنم والا تزال ومیشه بیتو تا تبی خبری گی با علا رجل خائنتی من هون یو سره خیاندگر نبت خبر شی تید پرد مبالغه دا رجل مصوف مقدر دی منتو شیشو یو سره خیاندگر ب خامه غي او خيانات درب پجو کی یا خائنا فایلا په معنا د مصدر سره دی حافیا کله کله فایلا وزن کله کله مصدر راجی و من اللجنباذا خلقنه جو ویل بایننا سلامنا سره ای موږ تاسو ته ویو او موږ کله کله ما ته کړه واخل بر خير کړه پری خوصه فارینو موږ مانګو کړه مسالات ک او چت می کړه او په مشکی برانګستا ای راه پرورو ته وای ها راوی پرورو پجو با نه پدریو په منسي دښمنی وال بغا کینه تر آغره نوبیرون څه معنا؟ ها درونی پرو د جوړ کوم چې څه شي کینه وګغ ته ماده پوری چې یوبل ترا پرې کنا یوبس جنگې نه دغه څه وي اخره بل بلنګ ته بل تور پاتول نو می د جوړ کوم نه سور پاتاو وي داسانتي ور و به شګو څه یې دوشمنی دوه ته مسخه جو درې ډلې ویخه نظر او یوبلی ته کاپيرو وی او په خله ټول کاپيرو یاقوبيانه سوریه او درنګ امکانيه یا ملکيه اياد يهودانو سره تو مسی په هغه د باندې يهودانو سره سخت دښمني و اوند سبا حضرت رونال نوشيري زګه ځاله مسلمانان جام يهودان شوي دي کړه اوس څه کده نو دا اي ايف تو یو یو تو ايم اي ايف نا ايم ایم ایف دا چکم بین دیکنه ساری دا بین اقوامی بین کر دیتا تو ایتا سو ایم ایم ایف ای ایم ایف دیو سر پارا سو دی یہودی دیو سر پارا سو دی یہودیان دی دا امریکی چکم نندر جاسوسیس شبکا چکم مشران جالس دی اگر یہودیان دی اگر کم چکم نندر اگر اوچات اوچاتو حدو بانی چکم پاری زران اغه یوه ځان دی ځکه امریکا چې دنو نو پلاست کې نیولې ده د يهودانو داسې لوبي داسې ولی کوم چې حساسې نقطې دی په غو سر يهودانو سره پرلسیدو څو ت salons دي اوس دې امریکایي کزوې صحیح ما پاکستان ته راغلیو کلنټن خدای دې په غضب وخت کې او دا راغلیو پاکستان ته نو دې پاکستان مشر په بابا طويلو چې سر علاقہ تاسو سیاستان باننا پوئی گئی ها سا حمیل آو کئی ها ستو گورا دنیا کی بشری حقوق پزی کول گاڑی بشار تا پکار دا چی بشار پسترگو کتلیشی بشار تا پسترگو تاسو منگ تا نگو ری منگ تا نگو ری ریسایان دی یهودو سرا منگو دوستان کر زیدلیو اخوال دا چی پر عقیده کی زمنگو دا خود دیر پارگ دی وی چندر پارگ دی عقیده کی زمنگو دیر پارگ او منندو ته خدای زوی وایو د کلینټن خبره منندو او يهود چې کدن هغه ته زوی ولاد د جناوي علي يازر او سره دې منته مې چې اتفاق وکړ نه تاسو چې کمنه هم درته نظرې مې کوي کنه او اربته دحشتګر مخونی سي نور چې څواري د در بیا کوم نور چې څواري کله ټن نو تا خو خپل غایشه پرې شهره کته صحیح وې تا به اس کله چا ته یو څه نه کوله ولې ساغه مشه ته یو دا قید لري چې په اړه د زناره او هغه ته توې سر نو ته بې غهاته او ګېرې چې په پجو کې تمامه کنه دا قیمه وای دغه شی فا اغلی نو بینامنا دادار بغا قیامت دا پوری یا ما ایجا چوله دے دو دیو پمسکی دشمنی او کنا تر قیامت پوری چه دی یهودیو دا مسلمان پمسکی ما چا چوله نو کنز که چه مسلمانی نو یهودی دو سربا دا دیو سدبا نبدا دی دا مسلمانا آ کنز که چه یهودی نو ویشنی با کنز <laughs> که یهودی نو ویشنی ته دلته اصل کې دوه دوا ماشینه توجی یاد يهودانو سره په مسي آیا نصراه تل ميسي چې دنه کتاب ووځه خبر بووي چې د الله په پات ځبنجو کونجو يا اهل کتابي د کتاب خواندانو یک نه داغې تاسو ته زموږ پیغمبر یو زله مازه نشه بز او سائد بنو بادا دا چې دنه سره نور يهودانو سره مناظره کوجو نو الله وایي چې ان کتاب رسول ګورمر خوراګل دي به نن تاسو دې راځم مسلو لپاره تاسو په ټاون کې وای دي کتابنا ويا فان کثیر درگذری کړ دې مسلو نه معقې مطلب لري دي او څه تنوي ی اکنا نغلي تاسو د خپل طرف نور رڼا رڼا لري اسلام یا نور محمد رسول الله او دې محمد رسول الله ته نور ویل شوی ده ه تشبيهان مجازا حقیقتاه هو انه بشر وان هو خير خلق الله كله مين زما ایلن دی ترشد لدی چ محمد رسول الله گرا بشر, بشر بشر ارن نحن بشر مثلكم من قل تو تویا انما انا بشر مثلكم زستاسو پشانتا بشری یو حیلے یسر فرق دار ما تویا کی آیات دے دنا دے ابریلان بر اجازه وې نور دې نور او دا وګرا کنه نور دې کنه نن تا قال یاکوم یكنن را من الله دوخ دې طرف نه څو غره نورن نورن وګرا نور دا دلیل دي چا لري به بر اجازه خدا موږ مشي ولې جامال جن جن قلب زې غو نه پیا تا بي او ما تشاب امينون چوالس اتنا نور تشبيهي او نور دي او و کتاب مومن کتاب کارا واضح کتاب یا نورن قران ده و کتاب دعت په غوناه په بیان یا په تفسیر دعت دي او صفات دبل صفات باني کله کله قران کریم کې داسې غیر ذي ناراضي چې په اتباعه مغایرت لفظي سره مصاقا متحد وي یو په بل باندې صفه نور هم قران ده او دا نه کی کتاب مبینان ده او عتب ظاهرې ما په بل باندې شوه د د مغایرت او اسمینا د هیدا کتاب د خدای قران لیکنه دی دی به لارخی الله ته کوجه قران سره چا ته لارخی چا ته منه غا چا د تبار زمانه چې دی په سې شی د الله رضاتولو که چا د الله رضاتولو ما سد وی راجي شه دغه قران دی وای دی د الله د قران د زبان خبرې چا نه زبان خبرې وای د